El Centre de Normalització Lingüística de Girona i la xarxa de biblioteques de Girona han signat un acord de col·laboració en el qual s'activa doncs, la llengua, és a dir, es dona prioritat a l'aprenentatge de la llengua catalana i es dona un espai a les biblioteques perquè els alumnes dels cursos de català per adults o bé els alumnes que vulguin aprendre català per lliure doncs tinguin un espai a la biblioteca per estudiar i per tenir totes les eines al seu abast. Un dels exemples més, més útils que, i més, la plataforma més nova que hi ha és el Parla és a dir, el Parla.cat és una plataforma que permet fer cursos de català en línia de qualsevol nivell, tant per lliure com amb tutoria. I aquests ordinadors que hi ha a les biblioteques doncs tindran prioritat les persones que estiguin apuntades en el Parla.cat. Mm. Llavors, també, per altra banda, fa temps que les biblioteques eh, donen suport al voluntariat per la llengua, de manera que la biblioteca és un espai de trobada entre voluntaris i aprenents i, a més a més, doncs, és un espai en que ofereix materials que puguin utilitzar per la lectura o per qualsevol altra iniciativa de voluntariat per la llengua. També els alumnes dels cursos de català i les parelles lingüístiques participen en els clubs de lectura fàcil que es, el, que es fan en la biblioteca. En el cas de Figueres doncs, fa anys que, temps que col·laborem i eh, la, posen el, la biblioteca posa a disposició de l'oficina de català els, els seus clubs de lectura perquè els alumnes hi participin. Hi ha molt bona coordinació i doncs, molt bon aprofitament dels recursos. Doncs, simplement que la biblioteca ja oferien més o menys aquestes activitats i ja es podien fer, voluntaris per llengua ja en vénen, eh? ja en vénen però vénen a la tarda a primera hora que els hi deixem la sala infantil o poden venir al matí a la sala infantil eh? perquè tampoc tenim un espai llavors si volguéssim venir una altra hora que ho poden demanar, si aquesta sala està disponible, que no si faci cap activitat els hi podem obrir, poden venir a fer conversa aquí després que fem clubs de lectura fàcil eh? l'any passat el fèiem, vosaltres fei o allà i nosaltres els els llibres sí. i aquest any hem agafat una conductora hi ha una conductora que fa una dinamitzadora, la Iolanda i es fan aquí, els organitza la biblioteca aquest any el que passa que la majoria d'assistents són alumnes de la Vecina de Català perquè la dinamitzadora ve allà, ho explica què és, els anima sí. participar i llavors la gent sí. fa el curs i fa el club de lectura que va molt bé per activar la conversa vull dir que la biblioteca i l'oficina són complementes, sí, sí, sí Sí, sí. i llegim aquest tipus de llibres que tenim aquí que en diu una lectura fàcil llavors qual, qualsevol persona que estudia català sap que tenim a dalt al segon pis tenim una secció d'idiomes allà hi troben gramàtiques, llibres de verbs de català llibres de lectura tot de, de materials per estudiar també si bon, preparar suells. i després en els ordinadors nostres hi posarem una icona i sortirà una icona que diu Parla.cat i a partir d'allà podran accedir a la pàgina del curs. Uh -huh. Llavors, què farem? Normalment, la gent habitualment, les sessions d'internet són d'una hora, doncs aquesta gent prèviament ens hauran ja donat el seu nom des de l'oficina de català, i els hi deixarem unes sessions de dues hores, perquè puguin treballar dues hores en lloc d'una. Al mm -hmm, eh? dia? I llavors, o a la setmana? Una mica com ells vulguin. I ah, això ja sí. una mica a la seva disposició. A veure, els usuaris normals tenen 15 hores al mes per connectar-se amb Wi-Fi 30, amb els ordinadors de, de sobretaula, 15. I llavors, en aquest cas, veurem una mica, de segons la demanda, a veure si a vegades al dematia es dones lliures, doncs, a veure si és per una cosa així, si és un conveni, doncs això ampliem el nombre d'hores. Uh -huh. Després hi un altre projecte que es diu Llegir per parlar, llegir per aprendre Llavors és un, com uns tutors de lectura no? La parella lingüística del voluntariat doncs baixen uns textos i són uns punts de partida per llegir i per conversar, textos d'actualitat eh? no només literatura així més estricta Llavors el llegir per parlar llegir per escriure també tenen un espai en la biblioteca, el parla.cat doncs què has de fer per registrar quines modalitats hi ha, quins certificats pots obtenir perquè té molt d'èxit perquè parles 90 euros sigui el nivell que o tens materials, tutories, tens de tot, està molt bé. I el dret a l'examen i tot, que a vegades hi ha llocs que has de pagar dret a l'examen a part, no ho dic que bé, i el material és molt i molt modern, que val la pena. és com l'entorn wok o aquestes coses, sí, sí. Certificats sí que valen per currículums i per, sí, sí. per l'arrelament, quan venim aquí els dilluns, sí. que, que, cada dilluns de primer de mes, doncs es fan unes sessions d'acollida i s'explica, i la gent pregunta pels certificats perquè ho necessiten pels papels, oh.